Tervetuloa ensimmäisen virallisen, oliks jotain, podcast-jakson pariin! Tänäänkin juontajana toimii! Mies, jota voi monin sanoin kuvailla, mutta kun positiivista sävyä toivottiin, niin sanottakoon, että hän on sanavalmiimpi kuin sanakirja.org sekä ihan hauskaa! Täältä korvata liikkeellä mikrofonin nappaa Ari Kohmaa! Joo, joo, joo, joo, joo, hei! Kiitos äänimies Timo, ja niinku tossa timppa vähän ennakoinkin tän päivän aihetta tuolla vettäkorvasta Jerryllä niin tota, lähetään heti sportilla käyntiin eli tänä vuorossa sporttiaaa toi kuulosti mainos mieheltä, tuliskohan musta hyvä semmonen mainosääni mä, tota, mulla tulee nimittäin semmosia hyviä, hyviä iskulauseita, mutta tota ehkä me säästetään myöhemmäksi, ja nyt en tarkoittanut siis semmoisia iskulauseita niinku baarissa vaan siis tämmösiä niinku Nokia, we drive with Mercedes No, jotkut tajus sen ja toiset ajaa sitten kiiamerkisillä autoilla, mutta joo, tänään urheilu. Mä tossa jo ennen joulun pyhiä sain semmoisen ajatuksen tästä urheilun kaupallistamisesta, että kun kerran niin kaikkea mainostetaan ihan koko ajan siellä. Mä olin esimerkiksi katsomassa ennen uutta vuotta, niin tota, että oppaari on veli on verellä, ja tota, siellä oli. Se oli että hallissa laitettu, kaikki mainostettu. Oli kun pelaajat tuli kentälle ja pelaajat, kun meni vaihtoon, niin joku oli senkiä senkin. Ja joku tarjosi kiekot ja joku tarjosi ja Joku tarjosi mulle oluenkin siinä, mutta se olikin sitten ihan toinen juttu. Mutta niin, niin, kun kaikki on kerran kaupallistettu, kaikkeen on liitetty mainontaa, niin miksei sitä voida viedä niin kun vielä askel pidemmälle? Että niin ihan oikeasti näytettäisiin, että mitä se tuote tekee. Että jos meillä mainostaa vaikka Specsavers, niin ihan oikeasti konkreettisesti näyttäisit, että mitä se Bexnavers tekee sun urheilusuoritukselle. No, tästä oli myöhemmin. Sen lisäksi mä asiassa tänään, tänään on siis sunnuntai-ilta kello 23.20, kun me tätä nauhoitetaan. Niin, tota, tänään tuol höntsyjäellä huomasin yhden jutun, mikä mun mielestä oli hauska. Tai se ei asiassa ole hauska, se oli mun omalta kohdalta vähän pohjat, mutta se oli varmaan teidän mielestä ihan hauska. Mä kerron siitäkin, sekä katsotaan mitä mä tässä seuraava Puolentoinen parinkymmenen minuutin aikana aikana, tota Keksi, mutta nyt mä lähden yhden lonkeron tähän sunnuntai kunniaks kunniaksi. Äänimies Timo saa sillä aikaa hoitaa omia duunejaan ja. Ja ja. Mennään siitä eteenpäin. Mutta, tota, hei, sen vielä haluan sanoa, että tervetuloa Spotifyhin Kohma Tai siis sehän olisi Timo pitänyt sanoa, kun. Niin, mutta kuitenkin. Mä saan just semmosen tiedon, että me ollaan, kulkais läpästy semmonen jonkun sortin sensuuri et me ollaan Spotifyssa. Että joo, nyt vaan sitten pulla taukisella luuriin toisessa päässä, ja ei muuta kuin juhlimaa. Aina on hyvä säävetää märkää silloin, kun Ari Kohma pääsee Spotify. Tätä voidaan pitää jo jonkinnäköisenä merkkitekona äänimaailman. Äänialtojen taajuuksilla, että Ari Kohma on läpäissyt sensuurin. Tai onhan tässä tietysti se mahdollisuus vielä, että me lähdetään luiskaan, mutta nyt, ihan oikeesti, te varmaan huomaatte, että mä tarviin sen mun drinksun tähän. Mulla on aika äänikuiva. Mulla on joku flunssakin tässä vähän päällä, mutta ei keskitytä nyt siihen. Kun nyt, Timo, ole hyvä, eteenpäin. Kuuntelet Spotifyn vähiten kuunneltua ohjelmaa. Onneksi olkoon, sinäkin olet pohjalla. Oliks sulla Arska jotain? Joo, mun piti siitä urheilukaupallistamisesta puhua, niin tota... Me päästä varmaan helpommin, kun mä ensin demonstroin tän tässä tämmösenä äänikuunnelmana, että mitä mä tarkoitan, Sillä. Mutta antakaa mulla ihan sekunti, mä vaihdan ton, että on mun oman duunaman taustamaton Siis kaikkihan on mun ite tekemiä. Kaikki äänet, mitä kuulette, on mun tekemiä, muistakaa se. Mut nyt! Tässä tulee hieman jännittävämpää musiikkia vaihdetaan, sillä Kaisa Mäkkäräinen on ampumahiihtoa suorittamassa. Kaisa tulee paikalle, Kaisaa jännittää. Kaisa kuulee taustalla, kun muut räiskivät penkalla keskiosumia tauluu. Kaisa ei osa. Kaisa yrittää ja yrittää, mutta kudit lentävät ohi. Kaisa ampuu viisi ohi, lähtee hiihtämään tv ohjaa leikkaa mainoksiin. Ensimmäinen mainoksena tottakai, olisit käynyt spekseiversillä ja kuva ohiampuneesta Kaisasta. No. TV-kuva palaa takaisin hiihtoon. Kaisalla hiihto kulkee. Kaisa saapuu seuraavalle paikalle. Kaisa odottaa hiljaisuudessa. Yhtäkkiä jostain juoksee mies ja tuo Kaisalle silmälasit! Kaisaan puu viisi tauluun, niin kuin juuri kuulitte. Ja lähtee hiihtämään jälleen mainoksiin. Ja mikä mainos sieltä tulee? Aivan oikein. Olisit käynyt Specsaversillä. Ja Kaisahan kävi. Ja tää on itseasiassa siinä mielessä totta, että Kaisa Mäkäräinen on Specsaversin lähettiläs. Specsavers mainostaa, eli nyt jos joku kuuntelee siellä Specsaversin tai Mäkäräisen management päässä, niin ottakaa ihan rohkeasti tota... Yhteyttä. Mä oon ihan, ihan hyvään hintaan voin antaa tämän mun, mun mainoskampanjan idean. Ja toiset samanlaiset, mihin mä mietin, että vois toimia. No asiassa vaihdetaan tää tausta, Antakaa mulle sekunti, niin mä taustan. Niin, että mihin tää vois toimia. Niin mulla tuli mieleen, esimerkiksi formula. Niin okei, okay, tää ehkä pilaa sun niinku suoritusta pikkusen, Mut sit taas, jos me mietitään sitä formulaa niinku konseptina. Niin siellä on niinku neljä autoa, mitkä sen kisan ylipäätänsäkään voi edes voittaa. No ehkä viisi. Niin ihan hyvin joku semmonen keskikastin talli, esimerkiksi nyt kimi räikkäinen kuin siellä Sauberilla, että se tuu voittaa kisakaa niin kauan kun ne kaikki muut pysyy radalla. Niin nyt hei iso mainoskampanja, ensimmäinen pysähdys kimi ajaa siihen, siihen paalulle hyppää itse pois kuskin paikalta, rupeaa jakoa vai se auto oman tunkilla, omalla tunkilla pumppaa niitä renkaita irti. No, se ei mene ihan kauhean putkeisiin, menee se oman kokemuksen mukaan parikymmentä minuuttia vähintään vaikka. Vaikka olisi kuinka maestro. No, Kimiä vähän jälkeen, tulee seuraava stoppi. Niin sitten sieltä tuleekin yhtäkkiä ne kaikki normivarikkomiehet 2,5 sekuntia Kimi liikenteeseen. Ja tämänkin stopin tarjoaa Makita tai joku mikä firma nyt ikinä tekee, niitä tämmösiä autojuttuja. voi ihan mikä vaan myydä. Mikä hormonaus mainostaa? Se joku motonetti. Sama toimii ihan, ihan yhtä hyvin, tota, esimerkiksi nyt oli hiihto viikonloppuna, niin Vapaan tyylin kisat. Eikö luista. Nyt liukovoiteet ja muut tarvikkeet, miinus kolmekymmentä prosenttia ja sit tulee se mato sieltä siihen kuvaruutuun. Tosi hiihto tulee ylältä, että mä en tiedä, miten siitä toimii toi, kuitenkin tämmösiä. Ihan yhtä hyvin, kun nyt tässä mietin niinku omakohtaiset kokemusta, niin tommoset alasarjan jääkiekkojoukkueet. Esimerkiksi Suomisarjassa Onko Onks niillä todellisuus mitään väliä, miten ne pelit päättyy? Niin tiedätkö, vedät tähän vihkoon se ekan... Eka erän. Sen jälkeen joku mainosfirma, nyt sit mikä myykää ja ei muuta kuin alkaa taas putkiluista tai jotain muuta. Mikä se nyt onkaan se mainos? Mitä me sillä voitetaan? Niin esimerkiksi se Suomessa, niin nämä pystyy pystyvät pelaa ammatikseen, kun ne sai siitä kunnon liksan. Toki siinä on nämä tämmöiset vedollinen että onko se ihan jees, että sä, sä tota noin niin sanotusti vedät vihkoon vaikka eka erään tai Formula 1 se rundi tai muuta on onko tulee sitten sit tämmöistä sopupelijuttuja, mutta jos niin päästään siitä yli, että et tää oo mikään sopupeli, kun tää on vaan niin Mun mielestä toimis. Niin sitten yhtäkkiä meidän Suomisarjassa yksi joukkue pelaakin ammatiksi, ja kaverit saa sitten kunnon liksaa, kun ne on valmiita mainostaa oikein huolella. Just tälleen niin oikeesti mainostaa. Oikeesti asiakas näkee, et mitä, mitä tää yritys tuo mulle. mitä etua tää yritys tuo mulle. Mun mielestä paras on toi Specsavers, Kaisa, Mäkkärä, niin ne on oikeesti mainostaa kimpassa. Niin siinä niin mun mielestä tuli niin oikeesti, että kyllä, nyt mä ymmärrän, miksi mä tarviin silmällä sit. Kato, kun mäkään osu tohon tauluun, tai kun mäkään osu tohon reikään, kun mä tästä, noin. Sanotaan suomalainen mies, hän se nyt oli, 13-15 senttiä, kun mä tästä 15 sentin päästä puttaan, ja mä en osu tohon reikään. Ai niin, Kaisakin kävi Specsaversillä, pitäisikö munkin käydä? No joo, tämä oli nyt ehkä vähän tämmöistä turhaa pohdintaa, mutta tämmönen mulla vaan tuli mieleen, että miksei me oikeasti kun nykyään mainostetaan ihan kaikkea, ihan joka paikassa, niin kuin ihan käsittämättä me asiat, niin pistäkää nyt hei vielä vähän hei vettä myllyy! Kunnon saatana sponssit sinne, mainostula niin Mainostuloja tippumaan kassa. Tarvitseeko yrityksesi lisää liikevaihtoa? Kuetko Ari Kohoman olevan vastaus? Ota yhteyttä jo tänään, niin voimme kusettaa sinuakin. Olit sulla vielä jotain? Joo, oli. Mun piti kertoa siitä tota suuresta pettymyksen tunteesta, jonka mä koin tänään tuolla tuota Kypärämäki Rangersin harjoituksissa, jos niitä voi harjoituksissa kutsua. Eli tämmönen siis todella, todella motivoitunut ja kovasti korkealle tasolle tähtäävä höntsä jääkekkosarjassa sarjassa lajissa. Mikä nyt ikinä sit onkaan. Kuitenkin erittäin loistava tiimi. suosittelen lämmimästi tulee katsoa meidän pelejä. Suurta viihdettä niin yleisölle kuin katsojillekin. Öö, no niin. Mä en tiedä, miten te siellä niinku sektoris arvotatte urheilulajeja. Mutta mä näen tämmöisenä kovana suupalttina arvotan niitä sen perusteella. Miten hyvän on niinku kuittailla vastustajalle. Esimerkkinä yläasteella ensi puhui itteni koulun käsipallojoukkueseen. Totta kai ilman minuutinkaan ja Ihan vasen takia, ettei tarvinnut mennä sen turnaksa aikana sinne oppitunnelle. Kävin hakea koulun liikuntavarastosta 80-luvulta peräisin olevat Vehkojan koulun logoilla printatut sortsit ja pelipaidan. Mutta se onkin se tarina erikseen. mut niin, huomasin siinä sitten, käsipallo on temmalta luistava laji. Huudella ja kuittajalla vastustajille. Sopivan semmonen verkkane. Ja sit oikeastaan se on vaan sitä, että siinä norkoillaan siinä semmoisella kaarijuskalla. Niin toimii. Mutta itselle tosiaan tuo leipalaji on ollut aina jääkiekko. Ja nyt sit kun on siirtynyt sieltä totisen pelaamisen hektisyystä tohon niinku, kypärämäki rangersin pikkusen rauhallisempaa tempoa ja etenkin se niinku henkinen asetelma on se, että se ei nyt tarvii ihan niin ytimessä olla koko ajan. Niin tota... Mä oon taas löytänyt mun yläaste aikojen Ja vielä tosiaan niistä ajoista sen verran, että Hyvinkäällä, vehko ja yläaste. Meillä oli loistava tiimi. Minä ja Jaska. Terveystä Jaskalle sinne oranssiin nuttuun, jos kuuntelet. mutta meillä oli hyvä työjako. Me ei oikeastaan ikinä niin oikeasti mahuttu missään lajissa kentälle mutta me jätät ettei aina koulu jengiä, kun me hyviä niin verbaalisesti hämmentämään Jaska keskittyi tuomareihin minä puolestani työstin vastustajan pelaajien henkistä kanttia Ja tota... henkistä niin takas siihen hokiin, niin mä oon siinä maalivahti Niin huomasin täs just parissa, että toi pelipaikka tossa lajissa niin on siis yksinkertaisesti paskin mahdollinen juurikin tohon niinku vastustajalle kuittailuun Ensinnäkin Sulla on se helvetin potta päässä Mistä ei kuulu puhe kovinkaan selkeästi ulos. Sitten sä oot siellä kaikuvassa jäähallissa, niin sä niinku sitäkään vähän selvää, mitä sä yrität sanoa. Ja sitten se kolmas ja suurin ja tärkein pointti, minkä mä huomasin, niin aina kun sulla on aikaa keskittyä siihen huuteluun, eli oikeastaan silloin kun vastustaja ei oo tekemässä sulle maali, niin meidän jengi on kiekko. Ja ne lähtee sitten heti samantien sinne toiseen päähän hyökkäämään. Niin mä voin nyt vähän tässä demonstroida, että miltä se kuulostaa, kun mä yritän kuittaa lähtkeväskrinnän. Eli nyt. Nyt tota joku pelaaja tulee ja ampuu ihan päin Sitten mä oon silleen Hei! Yritä osua tolppia väliin ensi kerran kiitti, tääl tulee joku Tai tota mä otan just jonku siihen joku läpi jo kiinni, joku yrittää jotain rystipuikeleet Mä oon silleen Hei se mene sieltä pujuista! Yritäpä noi sun kahden laivosaukun keksii jotain uutta Tai sit näin, ja ota tikkanen banaali Niin Näin, tästä huomaatte puolet jää hän jengiltä niinku vähintään kuulematta kun ne pahtaa vaan täysin sinne toiseen päätyy ja vaikka ne kuuliskin, niin ei, ne, ei enää huuta mulle takaisin, me ei päästä siihen vuorovaikutukseen mikä on mun mielestä paras osio se että kuittaa, että mulle mä kuittaa takaisin. takasin pohjanoteraus, mulla meni ihan fiilikset ja sit vielä vielä niinku tosta molarihommasta sen verran että sen kerran kun joku sit oikeesti kuulee sen sun kuittailun suoraan sanottuna ehkä vittuun ja jostain syystä tuolla hontsi on jotenkin pinnapirun kireällä. Niin heti pitää olla myllyttämässä. Mut yritäpä noilla kammal vastata siihen hyökkäykseen. se on oikeesti niinku suojavarusteinen sveitsi. Silleen niinku että joo, täysin puolueettamiin ei hyökätä. Ei tulla tappeleen sua vastaan, niinku ei lähetä aloittaa mylly, Mut myöskään jos joku sattuu hyökkää tänne, niin ei satu meitä. Mut kun ei pysty yhtään laittamaan takas kun on niin kankeet. Ei sillä että mä olisin koskaan mutta joskus olisi ihan näppärä tehdä muutakin kuin vaan osta, ottaa niitä vastaan niitä iskuja. Että terve vaan, olen Ari ja Rocky Balboa. Ilman sitä viimeisen erän takaisi vaihdetta. No se on Timo tässä, terve. Sitä tuli vaan sanomaan, että oliks jotain podcast, eli tuttavallisemmin OJ, ilmestyi myöskin huomenna. Että tervetuloa vaan takas linjoille. Oliks sulla muuten äläskö vielä jotain? Joo, mulla oli se, mistä mä sanoin info infolaatikko podcast ennakkojaksossa, minkä varmaan oletettavasti kaikki on käynyt kuuntelemassa, ja jos et on, niin käy ihmeessä. Se vähän taustuttaa, että minkä takia mä lähdin tähän showhun mukaan joka päivä podcastei Tämä on aika kova urakka, mä luulisin, mutta tota, ehkä mä oon siihen valmis, ehkä en. Mutta tosiaan niin, niin se semmonen oma tavoite tai life goal tai tämmöinen niinku, kuin... minkä sitä sitä luokassa sanoa, niin on semmonen että mä haluaisin joku päivä olla radiojuontaja, radiosduunissa, ja tota, sen takia näitä tässä podcastia podcasteja että saisi vähän harjoitusta. Saisi vähän käsitys siitä, että onko siihen, tai joskus se edes kivaa. Ja tota, sen takia mä pyydänkin, että, että tota, kertokaa tästä podcastista kavereille. käske ne kuuntelee, saadaan kasvatettua meidän yleisöä, saadaan näkyvyyttä tälle podcastille. Mä oon että tuo algoritmit toimii silleen, että kun jotain kuunnellaan, niin sitten se tarjoaa niitä koko ajan enemmän ja enemmän muillekin. Nyt ehkä näin sekä sitten, tulkaa jo heti nyt antaa mulle palautetta. Mitä tykkäsitte? Mistä ette tykkännyt, Mitä haluaisitte että parantaa? Mitä aiheita haluaisitte että mä käsittelen? Onko tää tyyli kiva? Onks tää tyyli ihan paskaa? Meillä on myöskin, niinku mä sanoin, senkin taisin sanoa, että et mä sain semmoisen ideaa, että et mä voisin tehdä semmosii eri, eri tota, vähän niinku radiokanava tai radiogenre et, et meillä on tää tämmönen vähän underground podcast henki tässä muutenkin, kun me ollaan tosiaan Spotify vähiten kuunneltu, kuunneltu podcasti, niin meillä on vähän tämmönen altavastaja ja tässä underground biitti muutenkin menossa, niin Mulla on tosi pari semmoista viittiä mitä mä duunisin, mitkä vois sopii hyvin tämmöisen niinku... Ää, eri genren, genren tota... Ratkaisu niin Voidaan niinkin kokeilla, että mikä olisi radio radiokanava, mihin arska sopisi. Mut joo. Tää on se mun haaste ja tota... Vaikkei teillä nyt sinänsä siinä semmoista muuta rooli mutta näin mä ymmärtänyt että jokainen, ää, niin podcast-juontaja kun sit radiojuontajakin, niin tarvii niitä kuulijoita, muutenhan... Se on aika turha jauhaa tänne mikrofoni, jos ei kukaan jaksa kuunnella. Niin mä toivoisin, että meillä olisi muutama tämmöinen uskollinen kuulija, ja varmaan onkin, ja myöskin halutaan nyt tottakai lisää. Kasvatetaan tätä meidän klaaniin, tehdään tästä, tästä tota semmoinen yhteisö, missä jengi, jengi ymmärtää huumorin päälle, jengi ymmärtää viihteen päälle. Ja toinen, mikä itse asiassa on hyvä tässä podcasti hommassa, niin on se, että meillä ei tuu ohjelmaaika vastaan. Tää nyt jo mitä 16 minuuttia rupee kohtoleen, että tätä jerryy niin tää venähti vähän pidemmäksi mitä mä ajattelin, mutta sehän ei varmaankaan haittaa ketään. Että tota, mitä ite ainakin tykkään kuluttaa noita tämmöisiä äänikuunnelmia ja muita, niin se on melkein parempi, mitä pidempi se on, niin siit riittää samalla, kun duunailen jotain, niin ei lopu ainakaan kesken sit matsku. Mut joo, hashtag Arska tulee ole, iso, iso, iso, iso, meikäläisen oma Tääkin, totta tottakai muutkin saa sitä lainata, mut hei, oikeasti, tulkaa kertoo mulle, mitä sä dikkasitte tästä. laittakaa no, Instas Ari Kohma Official, sinne direktiiviin ja vaan Työntäkää kaikki paskat, työntäkää kaikki posi, mut olkaa rehellisiä. Ja ja. Nyt jos mä olisin Radios Duunissa, niin mä päättäisin tän mun lähetyksen öö, kappaleeseen. Ja se kappale tänään olisi scorpionsia ja No One Like You, koska ei oo toista samanlaista kuin minä, ei oo toista samanlaista kuin sinä. Se on meidän vahvuus, ainakin itellä, niin on sullakin. Nyt tää meni tähän vitun some paskaan. unohtakaa toi. On olemassa muitakin samanlaisia kuin sinä, et ole millään tavalla erikoinen. Ei vaan, jokainen meistä on erikoinen. Sen takia mä lopetankin tän podcastin tällä kertaa arvotukseen. Arvotukseen, jonka vastauksen mä kerron huomenna. Näin ollen sä joudut tulee huomenkin kuuntelemaan. Koska sulla jää mietityttää, että mikä helvetti tää on. Mutta, nyt se tulee se arvotus. Ja tässä se tulee. Eli, oletko valmis? minkä sinä annat muille, mutta yrität silti pitää. No, se selviää huomenna. Eli jälleen kerran huomenna, tulkaa backkiin. Oliks jotain podcast on Spotify? <laughs> joo, lopetetaan vaikka joulupukin sanoin. Joulupukin, jota itse esitin jouluna. Eli tota, joo. Huomen kans mestoille, niinku meillä korvatuntuurin sanotaan, ei oo semmos tortuu, jos se keskikohta ei oo kaikkein mehukkain. Kuullaan taas suomenna. Minä olin Ari Kohma. Tämä oli oliks jotain? Sorono! Lisää tätä ja muita sirkusuveja Instagramissa Ari Kohma Official. Kun kuulet Kongin, siirry seuraavaan jaksoon.